Legile gestionării timpului Oamenii de succes și-au dezvoltat capacitatea de a face în aceeași perioadă de timp mai mult decât oamenii care nu au succes. Au scopuri și obiective clare, planuri specifice și programe bine organizate care le permit să se concentreze în permanență asupra celor mai valoroase moduri de utilizare a timpului lor. Acești oameni de succes au responsabilități mai mari. Sunt foarte respectați de colegii lor. Au vieți mai bune, case mai frumoase și familii mai fericite. Sunt mult mai productivi și pe măsură ce fac mai multe lucruri, li se delegă mai multe sarcini din ce în ce mai importante. Sunt plătiți mai bine și promovați mai repede. Vestea bună este că după ce învățați și practicați aceleași tehnici de gestionare a timpului, aceste legi și principii universale de folosire a timpului începeți imediat să urmați calea cea mai bună în viață. Oamenii care practică aceste legi de gestionare a timpului declară că urmează în carieră o evoluție ascendentă, că veniturile cresc și destul de surprinzător că au mai mult timp liber pentru a-l petrece în familie și cu prietenii. Legile gestionării timpului sunt eterne. Se aplică pretutindeni și pentru toată lumea. Atunci când vă organizați activitățile în conformitate cu aceste legi și principii, începeți să realizați mai mult decât ați crezut vreodată că este posibil.